Lo, kau belum dapat kabar? Belum? Oh, dia gawok gawok. Di mana kamu ini? Ini malam Hasan al-Banak terbunuh. Pesta Pora itu Italia. Begitu. Walla tasmaguna min al-ladina wutul kitab waladina adan kathiro. Dari girangnya dia disuruh bunyikan. Itu mestinya dari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 ini yang ditakuti oleh Yahudi, makanya mereka geger seluruh dunia supaya berpecah belah. Tanda, dikatakan itu mandhap bolalah. Orang yang begitu itu orang tidak pernah baca. Kita yang baca, ya seperti ngelus-ngelus doa doa lawang barang jelas gini. Kok dikatakan bolalah? Itu tandanya suara yang masuk suara taklit aama. Sampai betul-betul disesalkan kalau MUI Majelis Ulama Indonesia ikut-ikut ke situ itu mendemonstrasikan bahwa kita ini enggak punya ulama. Luwon saya sudah punya ulama, udah pernah baca. Makanya mau jadi ulama itu ya Ya dak di paito kalau dia itu sampai bilang nah, "aku dak bisa golek duit lho, aku ingin ngaji." Sampai ada ulama begitu, aku nek golek duit dak bisa mutolaah. Eh, Esak so, sinao. Yang sinao dak ngaji, dak nyari duit, ya Allah taala yang ngaji. Itu mesti di, agak dikritik. Gitu.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 Nanti naik situ sudah buyar kamu diganya. Ini sudah alih baktanya politik Yahudi. Amin bilah minalik. Ada lagi pertanyaan? Acih